Не люблю інтуїції. Проблем і без неї вистачає. А так, мучишся від поганих перечуттів, перебираєш в голові, що може статися, а потім воно все одно стається, і ти знову не спиш, шукаючи вихід. Одне слово для мене «інтуїція» – це здатність двічі переживати одні й ті самі неприємності. Але тривожне відчуття, що оселилося в мені після зустрічі з мантами, отримало свою розгадку наступного дня, коли потелефонувала Сапула. «Ну що там?» «Сергію, це якийсь пиздець!» Подібна лексика не є звичною у її вустах. Значить, трапилося щось неординарне. «Що там?» «Та цей твій! Ні риба, ні м'ясо! До нього прийшли Донецькі і сказала, що тепер треба все віддавати їм!» З часів оприлюднення плівок Мельниченка, українські бізнесмени у телефонних розмовах намагаються не згадувати прізвищ. Ні риба, ні м'ясо, це Василь Гриб, мій директор державного підприємства. Він такий той, що в скелі сидить через те, що на першому поверсі ресторан скеля. Він же чинуша, державник, а іноді просто придурок, твій придурок. А він що каже? Він каже, що треба домовлятися з турком. Турок це павлюк Паша. А вони кажуть, що турок ніхто, а Янукович президент. Господи, а він що? Злякався лігу лікарню з серцем. А мамин брат... Мамин брат – це Віталік-міністр, бо в каченої матері дівоче прізвище Матула, як у нього. Мовчіть, як риба. Він з твоїм придурком тут лаве пеляли на двох, окремо від усіх. До того, що його дрючів на всі заставки. Я зараз подивилася, там повний Освенцим. Слово Освенцим перекладу не вимагає. Пеляти лаве теж. Я підозрював, що у міністра з моїм директором є окремі Шури-Мури, просто не думав, що він такий дурний, щоб таскати через нього гроші для себе. «Господи, не аж скільки ж вони там вкрали!» – сказав би по-людськи. «Серьога, грошей не вистачає. То я б йому виділив з гонорарного фонду. Усе одно хабарі даємо направо і наліво, а у таких справах 10 тисяч туди, 10 сюди не мають значення. Зате все чисто. О, люди, хоч копійку, але вкрасти!» «А Вася Гриб теж не вчорашній. Я думаю, що це в нього очі бігають. А воно виявляється не тільки з гуманоїдами в долі, не тільки для міністра гроші тирить, але й себе не забуває». От падлюка. «Сергію, ти просто не можеш собі уявити, що тут діється. Усі просто з це Без Безпреділ повний. Пратва ходить стадами, забираючи бізнес, забирають гроші. Одне слово – пиздець. Янукович президент, і нема на то ради». «Так ми ж в одному човні. Не знаю, здається, ми вже без човна». Почекай, давай я наберу ПП, хай йде нагору. ПП – це Паша Павлюка, хто ж іще? Хай йде, бо тут така каша заварюється, що не випливемо. Добре, Катю, зараз наберу. Зачекай, а як же твій приїзд? Сергійку, який приїзд? Ти що, смієшся? Зараз можна їхати тільки в один кінець, щоб вже не повертатися. Тут клик на клик пішло. Тоді я приїду. Ой, Сергійку, приїзди, чим швидше, сама не встою. Добре, цілую, тримайся, я щось вигадаю. Тримаюся поки. Все цьому. Кидаю білку у кишеню трусів і швидко біжу на ресепшн. Мені треба негайно «back in Ukraine». «Immediately». «Change the ticket! Today, tomorrow, quickly!» Але quickly не виходить. Приязний хлопець розуміє мої проблеми, проте на Мальдіви літають майже виключно туристи і у всіх квитки з певними датами, тому вільних місць може не бути. Він спробує зробити все, що можливо, і зараз візьметься за це питання. «Я ходжу по ресепшену, як звір по клітці. Телефоную Паші. Він, звісно, в курсі, запевняє, що поговорив на самій горі, навіть з папою, і там сказали, що все буде добре. Але певності в його голосі немає. Хай би їм грець партнери чортові, компаньйони драні!» Хлопець за стійки кличе мене. «Слава Богу, щось відбувається!» Ні, на сьогодні і на завтра нічого немає, але можна спробувати замовити квитки за тиждень. Окей? Як я там в дідька, окей, мені треба негайно. На Париж, Франкфурт, Стамбул, куди завгодно, я вже там якось на собаках доїду. Але Мальдіви саме тому і є місцем найкращого усамітнення, що сюди нелегко трапити випадковим людям, а значить так само нелегко звідси втікти. Будь-які гроші, хлопче. Йому дуже прикро, але гроші тут не вирішують. Тільки наявність місць у авіакомпаніях. Зараз пік сезону, тому всі рейси заповнені набагато днів вперед. Хай їм, чорт, цим туристам! Я вертаюся до номера, набираю сапулу і кажу, що не зможу бути раніше, ніж за тиждень. На жаль. Вона тримається добре і запевняє, що все буде гаразд. Ми все одно переможемо. Я запитую, а хто це ми? Я і ти. Тоді справді переможемо. Я виходжу на пляж і бачу, що вода відійшла. І на рифі, що стерчить тепер на гору, як острів, сидить чапля. Можливо, та сама, що зустріла мене на прильоті. Це наша птаха. Я вже прочитав, що чаплі та буслики з України літають зимувати на Мальдіви. Може й собі взяти з них приклад? Груди розриваються від бажання зробити бодай щось, але тут нічого робити, окрім дзвінків телефоном. А що його дзвонити, коли не можеш допомогти? Тільки час забирати. Тут можна тільки купатися, дивитися на риб чи ходити на серфінгу. Можна пообідати чи напитися в барі. Але самому напиватися не хочеться, з англійцями тим більше. От якби Чапля могла скласти компанію, все-таки українська душа. Але тут є телевізор, там показують CNN. Про Україну у кожному випуску. Таке враження, що у нас триває війна. Звісно, нічого істотного, бо для європейців саме існування нашої країни вже є неабиякою новиною. Де вже там до подробиць? А ще інтернет. Я йду до невеличкої кондиціонованої кімнати з двома комп'ютерами. Обидва вільні. Звісно, який дурень буде тут лазити у світовому павутинні, шукаючи собі проблем? Тільки я. Відкриваю українську правду, головний рупор опозиції. Там можна знайти щось, окрім звітів, про переможну ходу Януковича, якими сповнені офіційні ЗМІ. Починаю читати. Новини надходять щопівгодини. Там побили агітуальників за Ющенка. Там викрили друкарню з фальшивими бюлетенями, скалічили журналіста. Ющенко заявив, що не допустить. Міжнародні спостерігачі заявили, що не допустять. Міліціонери, перевдягнуті злодіями, напали на депутатів. Злодії, перевдягнуті міліціонерами, конфіскували машину з плакатами опозиції, побитий у Донецьку журналіст знаходиться у тяжкому стані. Сайт Майдан сповнений жахливих подробиць з вуст свідків, хтось пікетує виборчі комісії, усі на вибори, хай кожна дільниця стане вашою зоною відповідальності. Депутат Перебіжчик переконує, що опозиція насправді є першим ворогом демократії. Це той, який весь час шморгає носом. Шморгання від спаленої кокаїном слизової. Лікарі називають це нежить кокаїніста. На кокаїні його, певно, і взяли. Інакше чого б це раптом перебіг до протилежного табору. Очманівши від прочитаного, я виходжу на сонечко. На пальма галасують летючі лисиці, місцевий вид кажанів розміром з кіцьку, гострою лисячою мордою та здоровезними іклами. Я розумію, звідки малювали безсмертний образ нічних вампірів. Ці чорні істоти насправді вегетаріанці, але ікла свої використовують не тільки для обгризання плодів. Попри те, що пальм на острові вистачає, лисиці ведуть постійні бої за територію, галасуючи як несамовиті та сновигаючи одна за одною між гілля. Господи, і тут військові дії!